8. fejezet Julio Luz, a bogotai ügyvéd, amikor New Yorkba repült, mélységes nyugalmat sugárzó külsőt öltött magára, de belül rettegett a félelemtől. Amióta letícia Arenát három nappal ezelőtt letartóztatták a Kennedy reptéren, ő két hosszú és rémisztő beszélgetést folytatott a legerőszakosabb emberrel, akivel valaha is találkozott. Roberto cardenas együtt ültek a kártel vezetői értekezletein is, amelyeken Don Diego személyesen elnökölt, akinek a szava maga volt a törvény, és aki ennek megfelelően a tiszteletudó viselkedést is megkövetelte a jelenlevőktől. Egy eldugott farmon viszont kilométerekre a járt úttól Cardenas semmi sem kötelezte jómodolra. Káromkodott és fenyegetőzött. Akárcsak Luz, ő is meg volt győződve róla, hogy a lánya bőröngyét felnyitották, és valami nyomorult csomagkezelő tette bele a kokaint a Madridi Barajás repülőtérem. Részletesen taglalta, hogy mit művelne ezzel az illetővel, ha a keze közé kerülne, amitől Julio Lust egy itú után már a rosszul lét kerülgette. Aztán csak kifundálták a sztoriukat, amivel majd a New Yorki hatóságok elé állnak. Viszont egyikük sem hallott még Domingo de Vegáról, és halmány fogalmuk sem volt arról, hogy a lány miért repült át Amerikába. Az Egyesült Államok vizsgálati fogdáiban a fogva tartottak által ért leveleket cenzúrázzák ugyan, de Letícia senkinek nem írt. Julio Luz csak annyit tudott, amit a külügyminisztérium közölt vele. Az ügyvéd meséje szerint a lány árva, ő pedig a gyámja. Az ezt alátámasztó hivatalos papírok már el is készültek. Cárdenáshoz visszavezethető pénzhasználata szóba sem jöhetett. Luz csak a saját ügyvédi praxisából származó pénzekből gazdálkodhatott, a költségeit pedig Cardenas utólag fizeti ki. Lúznak minden esetre így is volt elég pénze ahhoz, hogy New Yorkban a börtönben meglátogassa a lányt, és megkeresse a legjobb ügyvédet, akit csak pénzért meg lehet venni. És ezt meg is tette. Pontosan ebben a sorrendben. Amikor végre személyesen találkozhatott a honfitásával, annak ellenére, hogy a beszélgetést egy spanyolul tökéletesen beszélő dea ügynök is végighallgatta a szoba sarkából, Letícia Arenál elsírt az egész történetét azelőtt az ember előtt, akivel korábban csak egy-egy vacsorát és reggelit költött el a Villarealban. Luz lelkét elöntötte a félelem. Nem csak az ördögéjel jóképű puertorikói áldiplomata stória miatt, és nem is csak azért, mert a lány ilyen hihetetlen ostoba módon ellenszegült az apjának, aki egyértelműen megtiltotta neki, hogy átrepüljön az Atlanti óceánon, hanem leginkább attól retteget hogy milyen elementáris erejű dükkítörésre számíthat a lány apjától, ha megtudja mindazt, amit meg kell tudnia. Az ügyvéd is tudott kettőig számolni. Ez a magát amatőr műkedvelőnek kiadó Vega egyértelműen az egyik madridi illetőségű csempészbanda tagja lehet, aki a vonz kihasználva gyanútlan fiatal lányokat toboroz, hogy mit sem sejtő futárként kokain csempészszenek ki az Egyesült Államokba. Nem volt kétsége afelől, hogy amint hazaér Kolumbiába, egy egész hadseregnyi spanyol és kolumbiai verőlegény fogja tűvé tenni Madridot és New Yorkot ezért a Veganevű gyerekért. Elkapják, elviszik Kolumbiába, átadják Cardenasnak, azután pedig a jóisten legyen hozzá irgalmas. Leticia azt is elmondta, hogy van fényképe a fiúról. Az egyik a tárcájában és egy nagyobb monklóában a lakásán. A férfi arra gondolt, hogy ha majd kimegy, el kell kérni a fényképet, és a madridi lakásból el kell hozatni a másikat. Ezekkel könnyebben kézre keríthetik a gazvickót. Luz úgy okoskodott, hogy a fiatal csempész valószínűleg nem rejtőzik el hiszen fogalma sincs arról, hogy kivel húzott újat, egyelőre csak annyit tud, hogy elbukta az egyik szállítmányát. A kimvallatás során majd kiköpi annak a reptéri csomagkezelőnek a nevét, aki beletette a bőrönbe az árut. Szépen beval mindent, New York pedig annak rendje és módja szerint ejti a vádat. Ez volt a terv. A hatóságok viszont azt állították, hogy amikor a reptéren elkobozták a fiatal hölgy holmiát, a tárcájában semmilyen fényképet nem találtak, a madridi fénykép pedig szintén eltűnt. Erről Paco Ortega személyesen gondoskodott. Luz egy bizonyos Mr. Bozben Beró szolgálatait vette igénybe a Beró ügyvédi irodától, akiről az a hír járta, hogy büntetőjogi perekben ő a legjobb védő Mr. Beró lélegzett elállítóan nagy összeget nevezett meg, amiért viszont hajlandó volt azonnal minden folyamatban lévő munkáját félretenni és átmenni Brooklynba. De amikor a két férfiú másnap a vizsgálati fogdából melhettembe tartott, a New Yorki gyászos tekintettel nézett új ügyfelére. Persze a mélyén annyira azért nem volt szomorú. Hosszú hónapokig dolgozhat ezen az ügyön, méghozzá csillagászati összegekért. Nézze, szenyor Luz, hadd legyek teljesen őszinte! Nagyon rosszul áll a szénánk. Ami engem illet, nekem természetesen semmi kétségem afelől, hogy a kegyeltjét ez a bizonyos Domingo de Vega lépre csalta. A lány teljesen ártatlanul keveredett ebbe az elképesztően szörnyű helyzetbe, és fogalmasan volt róla, hogy mi történik. Csőbe húzták. Gyakran megesik az ilyesmi. Ez azért jó hír, próbálkozott a kolumbiai. A jó hír az, hogy én ezt elhiszem. Bár a bédőjeként nekem ez a kötelességem is. A probléma viszont az, hogy én nem vagyok sem az eskütszék tagja, sem a bíró, és természetesen nem vagyok sem a DEA, sem pedig az FBI munkatársa, ahogyan kerületi ügyés sem. És ami még ennél is nagyobb baj, hogy ez a Vega nevű fickó nemcsak, hogy szőrén szálán eltűnt, de még a leghalványabb bizonyítékunk sincs arra nézvést, hogy egyáltalán létezik. Az ügyvédi iroda limuzinja az Eastripper felett haladt, Luz komoran bámulta a szürkevizet de nem Vega volt az, aki a bőrönbe helyezte a port, ellenkezett. Kell, hogy legyen valaki más is, aki a madridi reptéren belenyúlt a csomagjába. Ezt nem tudhatjuk, Sóhajtotta a Manhattani jogász. Lehet, hogy ő volt, vagy talán valahogy bejutott a podgyás csarnokba. Esetleg az Ibéria Légitársaság alkalmazottjának, vagy Vámtisztnek adta ki magát. Bármelyik megoldást választhatta. És vajon mennyire számíthatunk a madridi hatóságokra, ha azt kérjük tőlük, hogy a szűkös erőforrásaikat egy olyan illető kiszabadítása érdekében mozgósítsák, akiről ők valószínűleg élből azt hiszik, hogy kábítószer csempész, és ráadásul még csak nem is spanyol állampolgár. Rákanyarodtak az East River Drive-ra, amelyen mehetten központja felé tartottak, ahol Bozmen Beró immár hazai pályán érezhette magát. Van pénzem, próbálkozott Julio Luz. Felbérelhetek magányomozókat Európában és itt is. Ahogy önök mondják, a határa csillagoség. Mr. Beró végigmérte utitását. Szinte már érezte a Hampton háza új szárnyának illatát. Ez bizony hosszú hónapokig is elhúzódhat. Egyetlen adó azért a mi kezünkben is van, Szenyor Luz. Mégpedig az, hogy a Madridi repülőtér biztonsági rendszere lebőgött. Lebőgött? Csődött mondott. Ezekben a paranoyás időkben minden olyan bőröndöt, ami az Egyesült Államokba indul, röngennel kell átvilágítani a reptéren, még az indulás előtt. Főleg Európában. Ezt két oldalú egyezmények írják elő. A csomagnak már Madridban fel kellett volna tűnnie, és vannak kábítószerkereső kutyák is. Hol voltak azok a kutyák? Mindez arra utal, hogy a szokásos bejelentkezési procedúra után került a csomag a bőrönbe. Akkor tehát kérhetjük, hogy ejtsék a vádat? Erre hivatkozva? Nem. Attól tartok, a vád ejtéseit szóba sem jöhet. Ami a bíróságon az esélyeinket illeti, azok ettől még nagyon gyatrák, ha csak nem kerül elő valami szédületesen meggyőző bizonyíték, ami minket igazol. A New Yorki esküszék egyszerűen nem hiszi el, hogy a madridi reptéren ilyen bődületes hibát képesek elkövetni. Ugyanis ők csak a bizonyítékokat nézik, nem azt, hogy a vádlott milyen hevesen tiltakozik. Érkezik egy utas. ráadásul kolumbiai. Bemegy a zöld folyosóra. Egy kiló tiszta kokain találnak nála. Aztán szívszaggatóan sírni kezd. Attól tartok az ilyesmi nagyon is gyakori jelenség és New Yorknak egy ideje nagyon is kezd már elege lenni ebből. Mr. Beró azt sem titkolta, hogy az ő személyesen mutat valami jól ebben az ügyben. Ugyanis az átlagos fizetési New Yorkiaknak, akikből az esküdszék is áll, rengeteg adópénze megy el a kokain elleni harcra. Egy igazi, ártatlan, rászedett utas általában a városi szolgálathoz kerül. Nem szokták mindjárt az országok külügyminisztériumát értesíteni. És akkor most mi lesz? kérdezte Lúz. A gyomrában furcsa remegést érzett, mert megint csak arra tudott gondolni, hogy mekkora cirkusz csinál majd Roberto Cárdenas, ha mindezt elmondja neki. Hát, nem sokára a Brooklyni szövetségi bíróság elé állítják. A bíró nem megy bele az óvadékba, ebben biztosak lehetünk. Így aztán előzetesbe helyezik, és átszállítják az egyik szövetségi börtönbe. Az pedig nem valami kellemes hely. A lány nem az utcán nőtt fel. Vallásos nevelést kapott, ugye? Ajaj! Az ilyen helyeken csak úgy hemzsegnek az agresszív, leszbikus nők. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Bár gondolom ez Kolumbiában sincs másképp. Luz a tenyerébe temette az arcát. Dios mio! keserget, És mennyi ideig tartják ott? Legalább hat hónapig attól tartok. Ennyi idő, amíg az agyonterhelt ügyészség előkészíti az ügyet. És persze nekünk is szükségünk van időre, amíg felkészülünk, meg amíg magándetektívjeink is elő tudnak rukkolni valamivel. Julio sem volt teljesen őszinte. Tudta jól, hogy némelyik magándetektív csak kiscserkész azokhoz a verőlegényekhez képest, akiket Roberto Cárdenas csapatostúl fog csatába indítani, hogy megtalálják azt, aki tönkretette a lánya életét. Csak hogy ebben meg őtévedett. Ugyanis Cárdenas ezt nem teheti, mert arra a dol rájönne. A dol viszont nem tudott a lányról, már pedig a dol ragaszkodott hozzá, hogy mindenről tudjon. Sőt, még Julio sem tudta, hogy Letícia, Cardenasnak a lánya, azt hitte, hogy a barátnője és a rendszeresen küldött borítékokban pénz van. Most már csak egy bátortalan kérdése maradt. A limuzin sziszegve áthajtott egy nagyobb tócsán és beállt a parkolóba a luxus iroda előtt, amelynek legfelső emeletén az aprócska, de annál sikeresebb ügyvédi iroda, a Manson-Beró székhelye volt. Ha elítélik, mennyit kaphat? Nehéz megmondani. Az függ az enyhítő körülményektől, ha egyáltalán lesznek, a védőbeszédemtől, meg attól, hogy kivezeti a tárgyalást. De attól tartok, hogy a közhangulat nyomására a bíró valószínűleg kénytelen lesz példást statuálni. Elrettentésül. Nagyjából húsz évre lehet számítani egy szövetségi börtönben. Szerencsére a szülei nincsenek a közelben, így nem láthatják. Julio Luz halkan felnyögött. Beró őszintén megsajnálta. Persze a dolgok egész más megvilágításba kerülnének, ha hajlandó lenne besúgóként együttműködni. Ezt hívják úgy, hogy vádalku. A dea gyakran kötilyen alkut a lebukott futárokkal, ejtik a vádat, ha segít lebuktatni, a nála sokkal nagyobb halat. Szóval ha... Te nem tudsz semmit, siránkozott Luz, ez a lány tényleg ártatlan. Nagy kár. Luz igazat beszélt. Csak is ő tudta, hogy mivel foglalkozik a lány édesapja, de persze soha nem volt bátorsága hozzá, hogy ezt el is mondja Letíciának. A május szép csendben júniusba fordult, és a Michel névre keresztelt globál hók szorgalmasan rótta a köröket a Karib-tenger keleti és déli része felett, és közben valóban úgy nézett ki, mint egy igazi sólyom, aki a meleg légáramlatokat meglovagolva pástázza a terepet, prédára lesve. Nem ez volt az első ilyen bevetése. 2006 tavaszán a légierő és a kábítószer ellenes ügynökség egy rövidtávú tengerészeti demonstrációs program keretében már felküldött Floridából egy globál hókot a karibi térség fölé. A levegőben töltött rövid idő alatt a sólyom több száz tengeri és légi célpontot figyelt meg. Ennyi pedig éppen elég volt a haditengerészetnek. Meggyőződtek róla, hogy a széles hatókörű tengeri felügyeleté a jövő, és mindjárt le is tettek az asztalra egy komoly megrendelést. A haditengerészetnek persze inkább az orosz flotta, az iráni ágyunaszádok és az észak koreai kémhajók járták a fejében a kábítószer ellenes ügynökségnek pedig a kokain csempészek ugrottak be. A gond annyi volt csupán, hogy 2006-ban a sólyom csak azt tudta megmutatni, amit odafentről látott, de ebből még senki nem tudta, hogy mely hajók szállítják a csempészárut. Most viszont, hála a Juan Corteznek, a hegesztő zseninek, a megfigyelést végző kezében egy csaknem 40 hajót számláló lista állt rendelkezésére, amelyen a lógy nyilvántartás alapján a név és a méret is szerepel. A kricsi légibázison bázison a navigátorok egymást váltották a Michel képernyője előtt, az aprócska fedélzeti kompjúter pedig két-három naponta jelezte, hogy egyezést talált a Jeremy Bishop által konstruált rendszerbe feltöltött képek és a mélyben azonosított hajóképe között. Amikor Michel ilyen egyezést jelzett, az ügyeletes navigátor azonnal továbbította az üzenetet az Anakostiai düledező raktárépületbe. Kobra csoport. Megvan a maripóza. Most hagyja el a Panama csatornát, és indul a karib térség felé. Bishop vette az adást, és már is lehívta a maripóza jelenlegi útjával kapcsolatos részleteket. Baltimoreba tartott. Lehet, hogy guatemala vette fel a kokaint, vagy esetleg a Nyílt-tengeren. De az is lehet, hogy csak ezután fogja. Lehet, hogy beviszi Baltimoreba, vagy az éjszaka leple alatt valahol a csíszpiki öböl előtt motorcsónakokba pakolják át. Persze az is előfordulhat, hogy éppen most nem visz semmit. Értesítsük a Baltimorei vámosokat, Vagy a parti őrséget? Kérdezte Bisop. Egyelőre ne, jött a velős válasz. Paul Devereaux nem szokta a részletes magyarázatokkal terhelni a beosztottjait. Döntéseinek logikáját megtartotta magának. Ha a vizsgálat során egyből a titkos rekeszekhez mennek, vagy ha el is játsszák, hogy a kutyák segítségével találták meg az árut, két-három sikeres rajtőtés után a kártelnek biztosan gyanussá válik ez a sok véletlen. Viszont a rajtaütéseket nem akarta az átadás utára halasztani. Az amerikai és európai importőr bandákat inkább meghagyta a helyi hatóságoknak. Az ő célja kizárólag a testvériség volt, ők pedig csak akkor könyvelnek el bevételkiesést, ha a tengeren bukják el a szállítmányt, még mielőtt az átadásra kerülne. Ahogy annak idején, amikor a KGB-vel és a csatlós ügynökségekkel állt szemben, a Kobra most is rendkívül gondosan tanulmányozta az ellenségét. Sokat olvasgatta Sun Tzu híres könyvét, a hadviselés művészetét. A kínai bölcs többször megismételt, legfontosabb szabálya az volt, hogy az ellenséget alaposan meg kell ismerni. De Vero tudta jól, hogy kiáll a testvériség élén, és hosszasan tanulmányozta Don Diego Estebánt, a földbirtokost, úriembert, katolikus teológust, humanistát, kokainbárót és hidegvérű gyilkost. Tudta jól, hogy jelenleg lépéselőnyben van, ami viszont nem tarthat örökké. Ő már sokat tudott a torról, a donnak viszont fogalma sem volt a lesben álló kóbráról. Dél-Amerika túloldalán, a brazil partoktól nem messze, fent a stratoszférában szem a másik sólyom járőrözött. Amit csak látott, továbbította a nevadai légibázis egyik képernyőjére, majd rácsatlakozott az anakostiai irodában sorakozó számítógépekre. Nagy teher szállítókra ritkán bukkant. Dél-Amerikából Észak-Afrika felé nincs tömeges teherforgalom. Amennyi volt, azt minden esetre lefényképezte, s bár a hajók nevét általában 20 kilométeres magasságból nem lehetett beazonosítani, a képeket összehasonlították a Lissaboni Moak, a Bécsi ODC és a Brit Szoka Gánában készített felvételeivel. A Cortez listáról itt öt hajót sikerült kiszúrni. A Kobra rezzenéstelen arccal figyelte bisop Egy szép napon! Ezek is sorra kerülnek majd. De volt még valami, amit szemészre vett. A brazil partok felől repülők indultak északkeleti irányba, Afrika partjai felé. A nagy utasszállítókból nem volt sok, és nem is ezek voltak az érdekesek. Viszont a többiekről készült felvételek először krícsbe, majd anagosztyába kerültek továbbításra. Jeremy Bishop gyorsan beazonosította a típusokat, és szépen össze is álltak ép. Ugyanis a legtöbbjüknek eredetileg nem volt egy ekkora úthoz szükséges hatótávolságuk. Egyszerűen nem tudnak ilyen hosszú utat megtenni a levegőben, ha csak nem alakították át őket. Szem új utasításokat kapott. Miután a Fernando de Noronyai légibázison feltankolták és újra magasba emelkedett, már csak a kisebb repülőgépekre koncentrált. A repülők útvonalát visszafelé követve, mintha csak egy hatalmas bicikli kerék középpontját kereste volna, a kumiabroncstól a küllőkön befelé haladva a kerékagyig, Szem a középpontot egy Fortaleza közelében található, hatalmas kiterjedésű farmra lokalizálta. A Brazíliáról készült űrfelvételek, a Szem által küldött fotók, valamint a belémi földhivatal nyilvántartásában végzett kutatás alapján sikerült kideríteni a farm nevét is, Boavista. Az amerikaiak értek oda előbb, mivel neki kellett a hosszabb utat megtenniük. Tizenkettőn érkeztek a Goai Nemzetközi Repülőtérre, egyszerű turistának álcázva magukat június közepén. Ha bárki alaposabban átnézte volna a bőröngyeiket, meglepődött volna, hogy mindegyikük tökéletesen képzett matróz. Véletlen egybesés. De persze senki nem vizsgálódott ilyen tüzetesen. Valójában ugyanaz a tizenkét amerikai tengerész volt. Akik eredetileg is idehozták az egykori gabonaszállítót, amely azóta valamelyest átalakult és felvette a Cheesepeak nevet. A megregor által bérelt kisbusz a reptéről azonnal a tengerpartra szállította őket a kapúri hajóműhelyhez. A Cheesepeak már a vizen várakozott, és mivel az üzem területén nem volt szállás számukra, mindjárt fel is mentek a hajóra, hogy alaposan kialudják magukat. Másnap pedig megkezdődött a kétnapos ismerkedés a járművel. A rangidős tiszt, az új kapitány, egy tengerész parancsnok volt, az első tiszt pedig egyel alacsonyabb rangjelzéssel büszkélkedhetett. Rajtuk kívül volt még két hadnagy, a másik nyolc pedig a tengerész altiszttől kezdve lefelé helyezkedett el a ranglétrán. Mindegyik specialista a saját kis felség területére koncentrált. Híd, motortér, hajókonyha, rádió, fedélzet és a raktár fedelek. Amikor meglátták, hogy mi lett az öt gabonatartályból, szinte földbe gyökerezett a lábuk. Valóságos barakkok sorakoztak odalent, amilyeneket a különleges műveleti erők szoktak használni, de mivel a hajó oldalán nem volt hajóablak, hiányzott a természetes fény, viszont odakintről sem látszott az egészből semmi. Ha kifutnak a tengerre, akkor ők nem mehetnek már hátra, az a rész kizárólag a különleges műveleti egységek felségterülete lesz. A legénység csak a számukra kialakított térben tartózkodhat, amely viszont jóval tágasabb és kényelmesebb, mint amilyennel például egy romboló hajón kellett volna beérniük. Volt egy kétszemélyes vendégkabin is, de senki nem tudta, hogy kinek készült. Ha a tengerészek a hajóhidra akartak felmenni, akkor négy, egymástól vízhatlan ajtóval elválasztott raktéren kellett átmenniük, és csak ezután tudtak felmászni a fedélzetre. Azt nem mondták el nekik, mert nem kellett tudniuk, legalábbis most még nem, hogy a hajó orrészében található szakasz miért nézett ki úgy, mint egy börtön. Azt viszont pontosan megtanulták, hogy hogyan kell az öt tartályból kettőnek a fedelét úgy eltávolítani, hogy a tartalmuk bevethető legyen. Ezt a gyakorlatot a hosszú út során számtalanszor megismételték, egyrészt, hogy ezzel is teljen az idő, másrészt pedig, hogy szükség esetén, ha álmukból riasztják fel őket, akkor is hibátlanul végezzék el a feladatot. A harmadik napon a cserzett bőrű megregor elbúcsúzott a hajótól. A kőgátról nézte, ahogy a csíszpik elhalad mellette, és kifut a tengerre. Búcsúzóul megemelte a hajó felé a borostán kőszíni folyadékot tartalmazó üvegét. Nem zavarta sem a hőség, sem a malária, sem az izzadság, sem a bűz, de egy napot sem bírt volna ki a jó kis hazai nélkül, amelyet a hebridákról hozott magával. Az arab tengeren majd a szúeszi csatornán keresztül rövidebb lett volna az út, de a szomáliai kalózok miatt és mivel idejük amúgy is volt bőven, a kapitány úgy döntött, inkább délnyugatnak veszi az irányt, a jó reménység foka felé, és onnan északnyugatnak fordul a Puerto Rico melletti találkozóhely irányába. Három nappal később az angolok is megérkeztek a balmorálért. Ők 14 jöttek, mind a királyi tengerészet emberei, megregor pedig őket is két nap alatt ismertette meg a hajóval. Mivel az amerikai haditengerészetben tilos az alkohol, az Amcsik nem hoztak magukkal töményi italokat a reptéri vámmentes boltokból. Nelson admirális tengerész utódainak viszont nem kellett ilyen szigorú rendszabályokat betartaniuk, így aztán Mr. Megregornak is több üveggel hoztak a kedvenc italából. Amint felkészültek, a Balmorális tengerre szállt. Az ő úti közelebb volt, a jó reménységfoka után szintén északnyugat irányba haladtak tovább, az Asszenzión sziget felé amelynek közelében egy királyi flotta egyik ellátó hajója szállítja majd a különleges vízi szolgálat tengerészeit és az ő munkájukhoz szükséges felszerelést. Ahogy a Balmorál eltűnt a láthatáron, Megregor is összepakolt és távozott. Az átalakító csapat belső építészei már rég elmentek, a számukra idehozatott lakókocsikat is visszavitték a bérbeadó cégnek. Az öreg skótnak már csak egy lakókocsira volt szüksége, ahol szinte kizárólag viszkin és kininen élt. A kapúri munkásokat egy olyan bankszámláról fizette ki, amelyet soha senki nem fog tudni lenyomozni. A hajóácsok ezután nem is nagyon beszéltek már arról a két hajóról, amelyet az utóbbi hetekben búvárközpontokká alakítottak át. A hajó műhelyben ugyanúgy zajlott az élet, mint az előtt. A beérkező hajókat egymás után szedték darabokra a mérgező vegyszerek pusztítógőzében. Kalinkek a Bakanir szárnyán gugolva hunyorgott a szélben. A Lincoln-síri síkságon az idő még júniusban sem nevezhető éppenséggel kellemesnek. Azért jött, hogy elbúcsúszon a brazil pilótától, akit a közös munka alatt nagyon megkedvelt. Mellette a bombázó vadászgép elülső pilóta fülkéjében João Mendoza őrnagy még egyszer ellenőrizte a műszereket. A hátsó fülkében, ahol nemrég a tréning alatt még ő maga ült, most már egy extra üzemanyag tartály égtelenkedett. Valamint itt került elhelyezésre a rádió is, amely egyenesen a pilóta fejhallgatójába továbbította a jeleket. Mögöttük a két szpej turbina hangosan sűvített. Amikor tényleg nem volt már mire bárni, odahajolt a férfihoz, és belecsípett az arcába. – Jó utat, Zsaó! – kiáltott a teli tüdőből. A férfi csak a szájáról tudta leolvasni, hogy mit mondott. Visszamosolygott rá, Jobb kezét a magasba emelte, hüvelykujját az ég felé tartotta. Az északi széltől, a mögötte zúgó turbináktól és a fejhallgatójában turuzsoló torony hangjától nem hallhatta a nőt. Kek parancsnok lemászott a szányról. Lecsukódott a fedél, a pilóta pedig magára maradt a saját kis világában, a műszerfallal, a vezérlővel, a rengeteg kijelzővel, a lövegirányzékkal, az üzemanyagtartályokkal és a taktikai légi megkapta a toronytól a felszállási engedélyt, és ráfordult a felszálló pályára. Itt egy kicsit megállt, amíg ellenőrizte a fékeket, majd kiengett őket és megindult. Néhány másodperccel később a földi legénység, akik szintén eljöttek elbúcsúzni, a furgomból nézte, ahogy a két Spay turbina 22 ezer font tolóerővel elrepíti a kedves madarukat tél felé. A változtatások miatt úgy döntöttek, hogy Mendóza nagy más útvonalon repül vissza, az Atlanti óceán közepére. Az Azori szigeteken található az amerikai légierő lajesi bázisa, ahol a 64. légihattest állomásozik, a Pentagon pedig láthatatlan erők hatására minden további nélkül hajlandó volt feltankolni a múzeumi példányt, amely állítólag hazafelé tartott Dél-Afrikába. A 2600 kilométeres táv nem jelentett gondot. Minden esetre éjszakára ott maradt a Lájesi tiszti klubban és csak másnap hajnalban indult el Fogó szigetére. Az új bázisra semmiképp nem akart sötétben érkezni, ezért a második 2600 kilométeres szakaszt, ami messze alatta volt a 4200 kilométeres hatótávolságától, a délelőtt folyamán tette meg. A zöldfoki szigetek felett ragyogó tiszta volt az ég. Ahogy megkezdte az ereszkedést a 10.000 méteres magasságból, mindent pontosan szemügyre vehetett. 3000 méterről a tengeren száguldozó motorcsónakok farvizei aprócska fehér torpihéknek tűntek a végtelen vizen. A szigetcsoport déli végében, Szántiágótól nyugatra megpillantotta a fogó kialudt vulkánjának vonulatát, a sziget délnyugati partján pedig a leszálló pályacsíkját. Nagy évben tovább ereszkedett az óceán felett. Tudta, hogy egy kódolt frekvencián éri el a tornyot, akivel nem portugálul, hanem angolul kommunikálhat. A megegyezés szerint a gép neve Vándor, a fogói irányító központ pedig a fogadó. Itt Vándor. Ismétlem, itt Vándor. Fogadó torony. Hallasz engem? Felismerte a hangot, amely válaszolt a hívásra. Az egyik fickó a Skemtoni hatfős csapatból, akik a technikusai lesznek. Északi akcentus. A barátja a fogói repülőtér irányító tornyában ült, az utasszállítókat irányító zöldfoki kollégája mellett. Tökéletesen hallak Vándor. A Skemptoni irányító, akit szintén Keldexter fizetett a kobra pénzéből, kinézett az aprócska fülke ablakán, és tisztán látta a tenger felett köröző bákot. Megadta a leszálláshoz szükséges adatokat, a leszállópálya irányát, a szél erősségét és irányát. 300 méteren João Mendoza kiengedte a futóművet, majd a fékező szárnyakat, közben gondosan figyelte, ahogy csökken a sebesség és a magasság. Ilyen kitűnő látási viszonyok között nem is nagyon volt szükség a műszerekre. Úgy repült, mint hajdanán. Három kilométerre a leszállópályától irányba fordult. A tenger tajtékos hullámai némán suhantak el alatta, aztán a kerekek elérték az aszfaltot. A gép pontosan ott ért földet, ahol kellett, majd finoman lefékezett a Skemptonihoz képest fele olyan hosszú leszállópályán. A gépen nem volt fegyverzet, és a tartályokban sem maradt túl sok üzemanyag. Nem volt semmi probléma. Amikor úgy 200 méterre a pálya végétől megállt, egy kis furgon kanyarodott elé. Egy férfi integetett neki, hogy kövesse. A termináltól a repülőiskola irányába mentek tovább, ahol aztán leállíthatta a gépet. A Skemptonból már korábban ideérkezett karbantartók körülvették, és vidáman üdvözölték a pilótát. A hatodik a torony felől egy kis robogón közeledett. Mind a hatan két nappal korábban repültek ide egy brit C-130-as hercules Velük együtt megérkeztek a rató rakéták, és minden egyéb eszköz, amire csak szükség lehetett a bugkarban tartásához az új szerepében, valamint a legfontosabb, az éden gépágyúhoz való lőszer. A hat férfiú, akik most már sokkal kellemesebb nyugdíjas évek előtt álltak, mint ahogy azt fél évvel ezelőtt gondolták volna, mint különböző szakterületen jeleskedett. Volt egy gépszerelő, egy lakatos, egy fegyvernök, egy repüléstechnikai szakértő, egy rádiótechnikus és egy légi irányító, aki az imént is segített a leszállásnál. A jövőben szinte kizárólag éjszakai bevetések lesznek, sötétben kell fel- és leszállni is, ami persze egy kicsit nehezebb lesz, de van még két hetük a gyakorlásra. Most először is elkísérték a lakrészéhez, ahol a személyes dolgait már kipakolták. Aztán átment a gyülekezőbe, ahol találkozott honfitársaival, valamint a szintén portugálul beszélő kadétokkal. Megérkezett hát az új parancsnok és a saját matuzsálem gépe. Az ifjancok már nagyon várták, hogy a négy hetes elméleti oktatás után másnap ők is megkezdhessék az első repülésüket. Az egyszerű kis tukánó gépekhez képest az egykori tengeri bombázó igazán remek látvány nyújtott. De nem sokkal később el is tűnt a kíváncsi szemek elől az acélajtós hangárban. Délután feltankolták, felszerelték rá az indító rakétákat és a teljes fegyverzetét. Az éjszakai berepülési gyakorlat csak két nap múlva kezdődik. Az a néhány civil aki a polgári utajszállítókkal érkezett Szántiágorról, az egészből nem vett észre semmit. Aznap este Kerr röviden elbeszélgetett Mendoza őrnagyal, és a nyilvánvaló kérdésre csak annyit mondott neki, hogy legyen türelemmel. Most már nem kell sokáig várnia. Julio Luz próbált ugyanúgy viselkedni, mint máskor. Megesküdött Roberto Kárdenásznak, hogy megőrzi a titkát, de mégis az a gondolat, hogy becsapja a dont még ha nem is szándékosan, rettegéssel töltötte el. De valójában mindkét férfitól egyformán félt. Ugyanúgy eljárt két hetente Madridba, mintha mi sem történt volna. A New Yorki kitérő és a Cárdenasztál töltött borzalmas beszámoló óta ez volt az első látogatása a spanyol fővárosban, és most is észrevétlenül követték. Fogalma sem volt róla, ahogyan a Villarreal igazgatójának sem, hogy a szokásos szobáját, egy kétfős FBI csapat Kerdexter vezetésével már bedrótozta. A szobában minden piszenést lehallgatott egy másik szálló vendég, aki két emelettel feljebb kapott szobát. A férfi türelmesen várt fülén a kagylókkal, és hálásan gondolt az egykori Alagútpatkány főnökére, aki ilyen kényelmes szobában szállásolt el, és nem a szokásos, parkolós, furgonos megoldást választotta, ahol se kávé, se vécé, se semmi. Amikor a célszemé elment a bankba, vagy vacsorázni, esetleg reggelizni, ő nyugodtan ledölhetett a tévé elé, vagy kedvére olvasgathatta az újságokat a halban. De nem ezen a bizonyos reggelen, amikor a célszemély már a repülőtérre készülődött. Az ügyvéd orvosa egyáltalán nem csodálkozott a középkorú férfi krónikus problémáján. A gyakori, hosszú repülőutak az óceán felett komoly emésztési gondokat okoztak az állandó székrekedés kezelésére mindig vitt magával egy üveg függészi Ezt már annak idején is felfedezték, amikor először átkutatták a szobáját. Miután még az ágyban fekve rendelt egy teát, a márványozott fürdőszobába ment, onnan pedig szokásához híven a vécére. Most is türelmesen várta, hogy a természet elvégezze a maga dolgát. Ez általában tíz percig is eltartott. Ez alatt az idő alatt, mivel becsukta a ajtót, nem hallhatta, hogy mi folyik a hálószobában. A lehallgató ekkor jelzett a többieknek. A szoba ajtaja hangtalanul kinyílt. A kód természetesen minden alkalommal más volt, hiszen mindig megváltoztatták, ha új vendég érkezett a szobába, de a betörésre szakosodott ügynöknek, akit Kert Dexter ezúttal is magával hozott, ha zár most sem jelentett akadály. A puha básony szőnyeg elnyelte a léptek zaját. Dexter bement a szobába, egyenesen ahhoz a komódhoz, amelyen az aktatáska feküdt. Remélte, hogy ennek a kódja nem változott meg. Szerencséje volt, továbbra is az ügyvédi kamarai tagság számának első számjegyei nyitották az árat. Kinyitotta, beletette, lecsukta. Néhány másodperc volt csupán az egész. Gondosan ugyanúgy visszaállította a számzárat, ahogy azelőtt volt, majd távozott. A fürdőszoba ajtó mögött szenyor Julio Luz tovább erőlködött. Valószínűleg ki sem nyitotta volna az aktatáskáját egészen addig, amíg el nem foglalja a helyét a gépen, ha a repülőjegye a mellén zsebében lett volna. De ezúttal a táskát középső fakjába tette. Ezért aztán, amikor kijelentkezett a szállodából, és épp a számláját nyomtatták, kinyitotta a táskát, hogy elővegye. Amikor tíz nappal ezelőtt a kolumbiai külügyminisztérium felhívta, csak nem sokkot kapott, de ez most még rosszabb volt. Hirtelen nagyon gyengének érezte magát, Attól tartott, most valóban szívrohama van. Mit sem törődve a számlával, azonnal leült egy székre, az aktatáskáját az ölében tartva, eltorzult arca bámult a padlót. A kifutó fiú háromszor is szólt neki, hogy a limuzín már várja. Végül aztán nagy nehezen feltápászkodott, és elindult lefelé a lépcsőn. Ahogy a kocsi kigurult a parkolóból, hátra pillantott. Követik? Lekapcsolják és bezárják egy lepusztult cellába? Valójában ennél nagyobb biztonságban nem is lehetett volna. Ahogy az érkezésekor és az egész madridi tartózkodása alatt most is láthatatlan őrök vigyázták az útját a reptérig, Amikor a limuzin maga mögött hagyta a külvárosi házakat, megint belenézett a táskába. Hátha csak a képzelete űzött tréfát vele. De nem. Amit látott, az valóság volt. Egy krémszínű boríték. S rajta a címzet egyszerűen csak Papa. A Balmoral brit legénysége 90 kilométerre az Ascenzió szigettől bevárta a királyi flotta segédhajóját. Akárcsak a többi hasonló típusú kiszolgáló egység, ez is a kerekasztal egyik lovagja, ez esetben Sir Gavain után kapta a nevét. A tengeri utánpótlásra szakosodott hajó már hosszú pályafutása végéhez közeledett. Itt távol minden kíváncsi tekintettől a különleges vízi szolgálat emberei átszálltak a fedélzetre. Ez a dorszettben állomásozó különleges műveleti egység jóval kisebb, mint az amerikai haditengerészet hasonló intézménye. A jelvényviselésre jogosultak létszáma, így csak ritkán emelkedik 200 fölé. Bár a csapat 90%-a a, a királyi tengerészet kötelékéből kerül kiválasztásra, akárcsak az amerikai rokonaik egyaránt végeznek műveleteket vizen, levegőben és szárazföldön is. Ugyanúgy ismerik a hegyeket, mint a sivatagokat, vagy az őserdőket, de a folyóktól és a nyílt tengertől sem riadnak vissza. Erre az akcióra 16-an érkeztek. A parancsnok Ben Pickering őnagy 20 év szolgálattal a háta mögött. Annak idején tagja volt annak a kis csoportnak, akik végignézték, ahogy az Északi Szövetség a kala i erődben lemérszárolta a tálib foglyokat 1991 telén. Akkoriban még csak tinédzser volt. Az erőd egyik falának tetején feküdtek, és élőben nézték végig a vérfürdőt, ahogy a Dostum tábornok üzbégjei a tálib lázadást követően kíméletlenül leöldösték a foglyokat. A CIA két különleges ügynöke szintén jelen volt. Johnny Spent a tálib foglyok ekkorra már megölték, a kollégáját, Dave Tyson pedig foglyul ejtették. Ben Pickering és két másik társa lementek a föld alá, ahol kiiktatták azt a három tálibot, akik fogva tartották az amerikait, és sikeresen ki is szabadították. Pikering nagy hosszú éveket töltött Irakban, majd megint Afganisztánban és Sierra Leónéban is. Közben pedig fontos tapasztalatokra tett szert az illegális szállítmányok tengeri lekapcsolásának területén, de kereskedelmi hajónak átszázott hadihajón még soha nem parancsnokolt, mivel ilyesmire a II. világháború óta nem volt példa. Amikor Kerdexter, bizonyára a Pentagon egyik tisztje, még a bázisan elmagyarázta a küldetés lényegét, ő... A parancsnoka és a fegyvermesterek gyorsan összedugták a fejüket, hogy számba vegyék, mire lehet szükségük. A tengeri rajtaütésekhez 8,5 méteres, merev, felfújható csónakokat választott, amelyeknek a sarki változatát hozta el az útra. Ezen a parancsnok és a kormányos mögött, aki tulajdonképpen vezeti a csónakot, 8 fegyveres félrel párokban egymás mögött. De egy kokain csempész is fel tud még venni, valamint két vámszakértőt, és két kábítószer kereső kutyát. Egy ilyen csónak a támadó csónak mögött halad sokkal nyugodtabb tempóban, hogy a kutyák ne ijedjenek meg. A vámszakértők találják meg a rejtett rekeszeket a hajón, mivel ők lemennek a legalsó rakodótérbe is, és kiszórják azokat a trükköket, amelyekkel a csempészek az illegális szállítmányt álcázni próbálják az angol-spáni jelek pedig nem csukán a kokai hidroklorid szagát érzik meg több takaró réteg alól is, de a levegő illatának változását is. Egy hajóajnak ugyanis más a szaga, ha nemrégiben kinyitották, mint amikor már hónapok óta le van zárva. Pikering őrnagy most a kapitány mellett állt a balmorál hígyán, és innen figyelte, ahogy a felfújható csónakokat óvatosan átrakodják a fedélzetre. Innen aztán a balmorál saját daruja helyezte őket, a megfelelő tárolóba. Az nagy a különleges vízi szolgálat négy katonai osztagából a tengeri terrorelhárításra elhárításra szakosodott M-osztagból állította össze a csoportját. Ők azok, akik a felfújható csónakokat majd használni fogják hátukon a felszerelésükkel. Ez utóbbi igen sok minden tartalmazott. Gépkarabét, orvlövészethez szükséges eszközöket, géppisztolyt, búvár felszerelést, ruhákat csákját, létrát és rengeteg lőszert. Két amerikai kommunikációs szakember is segítette a munkát, akik Washingtonnal tartották a kapcsolatot. A kiszolgáló személyzet fegyvermesterekből és technikusokból állt, akik arról gondoskodtak, hogy a felfújható csónakok tökéletesen működjenek, valamint a hadsereg légi testületétől két helikopterpilóta is elkísérte őket, illetve a helikopterhez tartozó karbantartó személyzet. Ők viselték gondját annak a Little Birdnek, amely utolsóként érkezett a fedélzetre. A királyi tengerészet valószínűleg inkább Sea vagy linkszet akart volna, csak hogy a tároló rész mérete ezt nem engedte. A nagyobb helikopterek rotorjai nem fértek volna be a fedélnyílás alá. A Boeing Little Birdje viszont igen. Ennek a rotor nem egészen 9 méter, így a 12 méter széles fedél nem okozhat problémát. Ez a madár volt az egyetlen eleme a szállítmánynak, amit nem tudtak átemelni az egyik hajóról a másikra, miután leszették róla a védővásznat, amelyel még az Ascension szigeten fették le. A helikopter felszállt a szörgevén előső fedélzetéről, megtett két kört, majd szép óvatosan leereszkedett a bálmorál híd előtti tárolójának fedelére. Amikor a két rotor leállt, a mozgékony kis gépet a fedélzeti árboczdaru engedte le óvatosan a megnagyobbított tárolóba. Ezután rácsukták a fedelet, és eltűnt a világ szem elől. Amikor az átrakodással végeztek, a bálmarál üzemanyag tartájait csordulték-töltötték, majd a két hajó elvált egymástól. A kiszolgáló egység visszament Északra, Európába, a kereskedelmi hajónak álcázott, de most már ugyancsak veszélyes hadihajó pedig az első járőr állomására igyekezett, a Brazília és a nyugat-afrikai partvonalon sorakozó bukott államok között elhelyezkedő zöldfoki szigetek északi részér. A kobra két részre osztotta az Atlati óceánt egy képzeletbeli vonallal, amely tobagótól, az Antillák keleti csücskétől észak-keleti irányba haladt, izlandig. A vonaltól nyugatra eső területet amerikai kokain célzónának, míg a vonaltól keletre esőt európai kokain célzónának nevezte. Az atlanti térséget a Balmar tartotta felügyelet alatt, az ellátó hajójával nem sokára Puerto Rico partjainál találkozó Cheese Peak pedig a Karib térségért felelt. Roberto Cárdenás hosszasan bámulta a levelet. Már vagy tízszer elolvasta. Ettől a gazember Vegától jött? kérdezte a sarokban reszkető Julio Luz, aki komolyan azon töprengett, vajon elhagyhatja-e még élve ezt a szobát. Nem, semmi köze hozzá. De a levél legalább anélkül, hogy erről egy szót is ejtett volna, választ adott arra a nagy kérdésre, hogy mi is történt a lánynyal. A Vega ellen bosszú hadjáratra immár nem kell időt pazarolni. Ugyanis Vega nem létezik. Soha nem is létezett. És nincs semmilyen podgyászkezelő sem, aki a Barahász repülőtéren a saját szakállára dolgozva szerencsétlenségére rossz bőröndöt választott. Soha nem is volt. Csak egy dolog létezik, és ez kőkemény valóság. Húsz év szabadságvesztés egy amerikai szövetségi börtönben az ő szeretett letíciájának. Az üzenet az általa használt típusú borítékban tömören fogalmazott. Azt hiszem, beszélnünk kellene a lányáról, letíciáról. Jövő vasárnap délután négy órakor a kártagénai Szent Klára hotelben a lakosztályomban leszek. Smith néven jelentkezem be. Egyedül érkezem, és nem lesz nálam fegyver. Egy órát várok. Kérem, jöjjön el!